Az a férfi, aki fehér köpenyben élet-halál harcot vívérte, és megmenti az életét, nagyobb harcos Cézárnál és Napóleonnál. Kiképes arra, hogy a kezében tartsa ismeretlen nők beleit. Kiképes egy nő hasát finoman felmetszeni, a legnagyobb műgonddal kivágni mindent, ami rosszindulatú és elhalt. Kiképes addig operálni, amíg egy idegen nő túl nem él. Ilyet egy hódító hadvezér se tudott.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 Becsukja a szemét és belülről is látja magát. Látja a felfüggesztett petefészkét, az üres kismedencéjét, a rövid hüvejét. A falát később lézerrel hozzák rendbe. Bizarnak tartja, hogy egy férfi tíz perc alatt megoldja azt a problémát, amin ő éveken át gondolkodik. Egy köpenyes férfi lézerkarddal legyőzi Anakin skywalker a sötét univerzumot, ami odabent uralkodik a belső szerveiben meg a lelkében.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 Arról olvas hírt, hogy az orvos, aki marulúgot öntött volt barátnője nemi szervébe, hamarosan szabadul. A férfit, aki kórházigazgató volt, tizenegy évre ítélték, és nem gondolta volna, hogy ennyire gyorsan eltelik tizenegy év. Valószínűleg az a nő is ugyanezt érzi, aki a bűncselekmény áldozata volt. Ma erre a nőre gondol, amikor olvassa a hírt. Törékeny nő, rubinbörös halljal, akinek a szemére emlékszik a legjobban az interjúkból, mert abban temérdek mélység volt, fájdalom és legyőzhetetlenség. A lugos dokiból, akit így nevezel a média, csak a kopasz fejbúbra emlékszik, meg a kitakart arcára a tárgyaló termi híradásokból. Az erőszaktevők arcát kitakarják, az áldozatok arca közben nincs kitakarva, és más részeik is látszódnak. Az áldozatoktól ezerszer megkérdezik, mekkora a sérülése. A vaginájáról készült képeket közben kézről-kézre adják. Az áldozatok vaginájáról több bíró, ügyész, ügyvéd, nyomozó beszélget egyszerre. Többnyire férfiak. A többnyire férfiak azt kérdezgetik, milyen minőségű a szexuális élete a támadás után. A többnyire férfiak kérik, részletezze, mit ért az alatt, hogy nem tud teljes értékű nemi életet élni. A többnyire férfiak kérik részletezze, milyen rekonstrukciós műtéteken kellett átesnie, és ez hogyan befolyásolja az életkörülményeit. Az elkövetőt közben megilleti az ártatlanság vélelme. Az áldozatot nem illeti meg semmi. A rubinvörös hajú nőnek éveken keresztül több alkalommal be kell számolnia a hüveje állapotáról, a sérüléseinek mélységéről és a szexuális életéről. Aki lúggal önt le testeket, az pontosan tudja, mit csinál. A lúg úgy mar, hogy akkurátusan roncsolja a szöveteket, befelé haladva. Tudja a dolgát, hogy merre kell haladnia ahhoz, hogy kárt okozzon. A lúg öntudatlan, nem erre találták fel. A férfi, akinek a a kopasz, tudja, mit kezdjen a szerrel. A kopasz fejbúbos férfi hat évet ül összesen. Először el sem akarják ítélni. A nő nem hagyja magát, elmegy a falig. Persze a nő sosem akart elmenni a falig, azt sem tudta korábban, hol van a fal. A férfit végül elítélik, és most kijön, és él tovább. A nő is él tovább, csak már máshogyan. Olyan erőssé válik, olyan erőssé teszi az elmúlt tíz év, hogy nem lehet többé legyőzni. A rubinhajú nőnél az elmúlt tíz évben nem látott szebbet a hírekben. Megfogadja, hogy nem csak az arcát kenibe minden este, hanem a testét is. Milyen jó az arcának, hogy a legfantasztikusabb krémeket keni rá, remek kezelésekre jár, de a testével nem foglalkozik. Megfogadja, hogy minden este bekeni a hegeit, különös figyelmet fordít a friss, két éves stóma hegápolására. Aztán megfogadja azt is, hogy a másik, nagy és régi hegét is ugyanilyen akkurátusan ápolja, hiszen az is friss és régi egyszerre. Háromszor vágták, legutóbb két évvel ezelőtt, amikor a vékony belét helyezték ki a hasfalára. Néha a telefonja feldob egy emlékgyűjteményben a stómáról készült képeket, amiket minden nap befotózott a sztóma ápolónővérnek, hogy nyomon követhessék, hogyan gyógyul a sztóma körülisebb. Az eleven sebbe nem lehet rendesen rögzíteni a sztóma zsákot, ez pontosan megtanulta, amikor az levált a hasfaláról és kifolyt a szar. Az eleven sebet speciális krémmel kell bekenni, a krém állaga csirizes, nem szabad belőle sokat felrakni, mert akkor lassabban gyógyul. Ha lassabban gyógyul, sokáig kell a hasa köré törülközőt tekerni, ami felfogja a szivárgó székletet. A stóma után megfogad még sok mindent. Például azt, hogy rendszerezi a képeket a telefonjában, és kitörli azokat, amiket már nem akar látni. Megfogadja, hogy olvas az ágyban lefekvés előtt, nem néz tévét, nem néz sorozatot. Hogy egyszer kipróbálja az időszakos bőjtöt, nem iszik ígyomorra kávét. Megfogadja, hogy ha nem ért valamit, nem fog úgy tenni, mintha értené. Nem olvas tragédiákról híreket, hogy nem néz meg videókat a gázai övezetből, és a halálos balesetek tudósításait sem nyitja meg. Megfogadja, hogy pozitív dolgokkal bástyázza körbe magát, minden este beveszi az asvaganda kapszuláját, kikapcsolja a kütyűit, és olvas. Azóta kiderült az is, hogy az asvaganda tényleg jó. Megfogadja, hogy nem feszül be, ha a férfi, akivel él, meccset néz. Hogy időben leadja a projekteket, amiket elvállal. Türelmesebb lesz saját magával is. Az edzéseket komolyan veszi. Nem késik megbeszélt időpontról. Többet pihenteti a szemét, mert egyre nehezebben lát. Megfogadja, hogy a hormonpótlást is komolyan veszi, és utána jár, hogyan helyettesítheti a mesterséges gyógyszereket természetes anyagokkal. Több időt szán a barátaira. Lemond a tejtermékekről, a cukorról, a fűszeres és zsíros ételekről. Lemond lassan mindenről, amit szeret. Megfogadja, hogy kitalálja, hogyan tud úgy élni, hogy egy kicsit már nem is ő. Ez valaki másnak az élete, hajtogatja magában. De legalább nem kell a hasa köré törülközőt tekernie, hogy felfogja a szart. Aztán megnyugszik, hatni kezd az asvaganda. A köztársasági elnök felolvassa lemondását a köztévén. Történelmi pillanat, írják az újságok. Amíg a fotelből nézi, arra gondol, a nő milyen szép, pedig utálni akarja a botrány miatt. Utálni akarja amiatt is, hogy elnökként tovább erősítette a közbeszédet abban, hol a nő helye. Hogy hiába elnöknő valaki, egy nő elsősorban legyen anya és feleség, Príma stanglit süssön, jól takarítson, például hibátlanul pucolja meg az ablakot. Ekkor eszébe jut, hogy tulajdonképpen ő szeret ablakot pucolni. A köztársasági elnök, aki nő, elmondja, amit megkövetelnek tőle. Akkor is és most is ezt tette, és teszi. Egy nő most épp elviszi a balhét a férfiak helyett. Egy nőnek nem lehet múltja, egy nő nem múlik el, csak eltűnik. Egy nőnek csak jelene van. Egy nőnek jövője sincs, mert ha megöregszik, már nem látszik, legfeljebb csak borús viszonylatokban. A nő szigorúan csak a jelenben létezik, abban hasznosítja önmagát, a tudását, a szépségét, a bőrét itt és most viszi a vásárra. Egy nőről sem szól a történelem, legfeljebb úgy, ha férfiakkal van említve. Egy nőt lemondatnak a férfiak által körbehatárolt módon. Egy nő már nem létezik holnap. Aztán a nők színdarabot csinálnak abból, hogy ők egy egykori király feleségei, akiket sorban lefejeztek, és a szellemeik a színpadon egy musicalben éneklik, hogyan bánt el velük a mindenható uralkodó. A közönség őrjönkbe tapsol és hahotázik, pedig az egész még csak nem is vicc. Nem tud megújulni. A munka helyett egy új műzikerről olvas kritikát, és egy váltöméses zakót nézeget a neten, ami nagyon tetszik neki, de túlárazottnak tartja. Felületesen végzi a munkáját. A szerelem helyett is ezen a zakon gondolkozik. Felszínes lett és gyáva. Már nem érdekli a társadalmi felelősségvállalás. Sőt, a társadalmi felelősség vállalást csak egy szerepnek látja, amit az emberek az utóbbi időben arra használnak, hogy jó embernek gondolják őket. Ő már nem jó ember, és ez ebben a pillanatban nem zavarja. Arra se jó, hogy szerepet vállaljon, arra se, hogy megmutassa, milyen fantasztikus anya lehetett volna belőle. Az anyaság a munka és a felelősség vállalás helyett váltöméses zakókon gondolkozik. A zakónak olyan széles tömés van a vállában, ami decens alakot kölcsönöz, és nem vallja be, hogy mennyire utálja ezt a kifejezést, hogy decens alak. Azt sem vallja be, hogy igazán vékonynak kell lennie ehhez az öltözékhez, hogy sikkesen hasson. Azt viszont bevallja, hogy most nem igazán vékony. Aztán az jut eszébe, hogy nem lesz jobb a világnak, ha ő megveszi ezt a túlárazott darabot, és ebben fog máskálni az utcán. A világ teljesen jól megvan a munkája, a társadalmi felelősség vállalása és a sikkes vonulása nélkül. Bevégeztetett. Ezen a világon semmi sem számít már. Akkor értékes valaki, ha ilyen zakót visel, és látványosan segíti a karitatív ügyeket. Ő lehetne Lady Diana, imádnák az emberek a stílusáért, és elmondanák azt is, mennyire jó ember, sőt, egy valóságos hős, egy példakép. De Lady Diana meghalt, amikor ő tizenkét éves volt, és ő is meghalt akkor, amikor eldöntötte, nem akar többé jó ember lenni. A jó emberséget meghagyja másoknak. Most csak úgy létezik, annyira, amennyire egy ember töltelik. Nincs haszna, nem okoz kárt. Nincs felfegyverkezve, nem számít semmire. Nem áll készen létben, elunta azt is. Kiüresedett. Később meglátja a köztévé hírigazgatóját egy felvételen. Az arcát összehasonlítják a régi arcával, ami még nem volt megműtve. Csak a szokásos tesszégyenítés megy a felvétel alatt. Úgy néz ki, mint egy orosz oligarha feleség. A hírigazgatónő azt mondja, nem ad interjút, menjenek arrébb. Azt az akót viseli, amit kinézett magának. Szép lassan folytják meg. Egy ideje nem kap levegőt, és az iroda, ahová bejár, megtelik sűrű, nehéz-rossz kedvűséggel. Közben észrevesz a szájüregében egy foltot, amiről azt hiszi leukoplákia. Imádja önmagát diagnosztizálni. Tíz éve csak úgy jár orvosokhoz, hogy konkrét diagnózissal érkezik, és képes pontosan vázolni a tüneteket, a tünetek kialakulásának okait, a lelki eredetűeket is beleértve, illetve azt is, mik a pontos túlélési esélyei. Biztos vastagbérrák, mondja egyszer. Máskor pedig addaganat tüdő áttéttel. Aztán most ez, a leukoplákia. Pedig nem dohányzik, és nem is iszik. Végül soha nem bizonyosodik be semmi. A vizsgálati eredményei nyolc éve negatív adatokat mutatnak. Az orvosok nem nevetik ki, hanem komoly arccal végighallgatják, majd vele együtt örvendeznek. Inkább ez derüljön ki, mint valami nagy baj, nyugtatja magát. Cinikus a sorsát illetően, cinikusan viccelődik a saját halálával, ezzel pedig gyakran kellemetlen helyzetbe hozza a szeretteit. Arról beszél, hogy egy bárzongorista a te rongyos életet játsza a búcsúztatóján, és a többiek elszörnyűködnek ezen. Olyankor rászólnak, hogy ne viccelj ilyesmivel, mert egyáltalán nem lenne vicces, ha meghalna, de ilyenkor szokás szerint csak ráerősít és azt kérdezi, miért ne? Mindenki meghal egyszer. Ez az egyetemes törvény, ami mindenkire egyformán érvényes. Az egyetemes törvény kimondása után rendszerint merev döbbenet lesz urrá a társaságon, ő pedig nem érti, hogy az emberek miért tesznek úgy, mintha nem lenne halál. Az embereket nem lehet a saját múlandóságukkal szembesíteni, mert idegesen nevetgélni kezdenek, majd legyintenek, és rögtön témát váltanak. A nyelvével a leukoplák piszkálja, ami nem is leukoplákia már, hanem csak megharapta belülről a száját álmában, és a hús reggelre apró csomóvá össze egy ponton. A szürke hájogos irodában ül, szkrollozgat a hírek között. A projektet nem adja le időben, mert arról olvas kommenteket, hogy a hírigazgatónő zakója több ezer euróba került. Hat év után meghozza a döntést – fel fog mondani a munkahelyén. Úgy érzi magát, mint aki már nem is önmaga, csak a teste van jelen, de a lelke eltűnik. Az utolsó évben fejben teljesen máshol van. Megveszi a zakót, amit végül egy second hand oldal hirdet meg 80%-kal olcsóbban. Állás interjúkra jár az új zakóban. Tetszeni akar a lehetséges új helynek, le akarja nyűgözni ismeretlen új épületek drabális falait, miközben azt érzi, a régi helyhez már semennyire sem tartozik. Újabban sminkeli magát és frizurát készített, a haját gőzzel vasalják, ami elvékonyítja ugyan a szálakat, de most tökéletes frizurát szeretne, ezért áldozatot hoz. Megírja a felmondó levelét, amit nem mer elküldeni. Megmutatja a férfinak, aki kiavítja. A régi helyen filofaxot használ, amit soha nem írte le. mindig újat vesz. A régiek félig használatlanul végzik a fiók mélyén. Egy ideje ő is félig használatlanul érzi magát bezárva egy fiókba. Most vesz egy elektronikus jegyzetfüzetet, és tele van tervekkel. Újra elkezd nyelvet tanulni, mer beszélni idegen nyelven. Korábban kinevették, amikor nem jól ejtett ki egy szót. A Mirelit szagú levegőtlenséget felváltja egy olyan illat, ami a sűrű, sárga hollandihoz hasonlít. Azt akarja, hogy a hollandi mártás illata ne menjen ki a simára gőzölt hajából. Körbelengihez ez az illat, és folyamatosan ingerli az érzékszerveit. Újra éhes. A korgás egy új remény morajlása a testében. Eltűnik a bágyadsága is. Arra vágyik, hogy sokféle dolgot teljesítsen egyszerre, hogy ne férjen ahhoz semmi kétség jó abban, amit csinál. Diagrammokat készít az első negyed eredményeiről. Kiugróak a számok. Excel táblázatba foglalja a feladatait. Mindet kipipálja. Nem hever a mélyén semmi, nincs fiókja. A kezében hordozza a feladatait. Az elektronikus jegyzetfüzete tele van kreativitással. Hetek óta nem szörcsöl webáruházak akcióiban. Lefotózza a tányért, amit az előbb tettelé a pincér. Ex-Benediktet eszik, a hollandi sűrű, sárgán csillog a napfényben a teraszon. Az olvasatlan mappában négy évvel ezelőtti üzenet. Lenne kedved beszélgetni? Pedig ő csak beszélgetni akart. A csak beszélgetni akart után felszólítás jön, meg egy faszos kép idegen férfiak miért érzik úgy, hogy a nők látni akarják fotón a péniszüket? Valaha a világtörténelem során izgult már felnő egy idegen férfi péniszére, akivel akkor találkozott először a világhálón. Létezik olyan nő, aki ezután boldogan csettintett egyet, azonnal izgalmi állapotba jött és azt mondta, ez igen, de megkívántalak. Pedig a közösségi oldalak szólnak előre. Segíthetsz, hogy ez a platform támogatóhely maradjon. Ne felejtsd el betartani a közösségi irányelveinket, és hogy tisztelettel fordulj az emberek felé, amikor másoknak üzenetet küldesz. A fotókat küldő férfiak nem tisztelik az irányelveket és a nőket. Sárga négyzetben piros gomb, ráírva SOS. A világ vége rohadtul kellemetlen. Ő sem akarja látni. Ezért érzi, mindenki szarul magát az olyan filmektől, mint a Don't Look Up, meg a Leave the World Behind. Ezért utálja meg ő is Leonardo t meg Julia Robertset. Lassan azt kell gondolnia, hogy a legjobb karácsonyi film a micsoda nő. Gyorsan meg kell néznie, hogy megbocsájtson julia amiért tönkre tönkrevágja a világot. A film közben azon gondolkozik, hogy az ilyen Richard Gere féle fazonok sosem küldenének farok Inkább millió dolláros ékszert adnak kölcsön, hogy a nőnyakát kiemelje egy estére. A tévében a világhírű divattervező macskáját mutatják, amin találkozik a világ leghíresebb emberével. Azt szeretnék, hogy összebarátkozzanak, mert együtt mennek a divat bemutatóra a Párizsi Divathéten, viszont a macska nem túl barátságos. A macska ügynöke azt mondja, talán úgy könnyebb lesz a világ leghíresebb emberének megsimogatnia a macskát, ha lefogják mármint nem a világ leghíresebb emberét, hanem a macskát. A macskát cukikának hívják, bár a természetéből erre nem lehet következtetni. A világ leghíresebb emberének a haja derekáig ér, és fekete sejemkesztjűs kezével többször végig simítja a homlokánál, hogy egy tint se legyen rakoncátlan. A világ leghíresebb emberének a rúzsa egy milliméterrel a szájvonal fölé ér, emiatt az ajkai dúsabbnak tűnnek. A rúzs núd árnyalatú, az árnyalatot a világ leghíresebb embere tette népszerűvé az egész világon, amikor berobbant a beauty szektorba a saját nevének kezdőbetűjét viselő sminkollekcióval. Miután Cukika a világ leghíresebb emberét többször is meg akarja marni, a világ leghíresebb embere úgy dönt, mégsem viszi magával a párizsi divat hétre. Amikor ezt közli a kamerák előtt, kisimít a homlokából egy rakoncátlan tincset. A világ leghíresebb emberének a férje macskának öltözött a Párizsi héten. Mutatják a híradásokban a reppert, aki vallást alapított, és Jézusnak képzeli magát. A világ leghíresebb embere válik. Jézus vele szemben vesz házat. Senki más nem lakik az utcában. Nem ismeri a férfi gyerekét, aki távol él tőlük. Néha elképzeli, milyen lenne a közös gyerekük.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 Most pedig a gyönyörű beleillebegnek a lelki szemei előtt. Elképzeli bennük a háromféle kártékony baktériumot, amiknek most nem kellene ott lenni, és elhatározza, mindent megtesz annak érdekében, hogy kiirtsa onnan azokat. A 25 centiméterrel rövidebb bérrendszere, ami olyan sugárdózist kap, hogy ennyi idő elteltével is vígan lúkulusi lakomát tartanak benne az eszeri hiák. Csodás ez az elnevezés mintha valami ókori görög dráma vak és tébolyodott jós női lennének, akiket pince tömlöcbe zárnak, de onnan is képesek befolyásolni az átkaikkal a történelem menetét. Eszeri hiák, ismételgeti, és elképzeli, milyen jelmezt tervezne nekik, ha mégis látványtervező lett volna belőle. Megköszöni a doktornő idejét, és a fehér magas talpú sportcipője száránál megigazítja a fehér frottirzoknit, ami egy kicsit félrecsúszik, csúszik, amíg fészkelődik a székben.